Programmet præsenteres af d Og godmorgen til dig på denne, din ja. anden dag som 70 år. Vi har noget, vi skal fejre, Lyne, så vi har taget flag med. Ah, det er så flot. Og tak, ja. for jeres, tak for jeres hilsen og tak for jeres gave, det er så flot. Du får lige en sang. Kan man se i går var det Lynges fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikrede sig en gave for, som han havde ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, Lyngen. Tak for det. Og så da vi, det. Ved, da vi ved, at du er, øh, så er vi skal på gamle danske dag, du? Ja, jeg, jeg, jeg er for noget at være. Ja, dansk, vil jeg bare sige. Jeg, tager, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der er, jeg er ude i, men uh, det skal en. Hold kæft, det er forfærdeligt. Ja, det må jeg sige. Vi kan godt nøjes med en, kan vi ikke? Jo. Mm. Men uh, jeg, I har hørt, hvad jeg sagde. Tusind tak for gaverne, Og jeg satte faktisk blomsterne, Dem kan I se op bagved. Åh, det er smukt. Er... Så du det var A-B farve. Flot buket. Flot ja. buket. I, I de farver, du kan lide, lynge. Havde du en ja. med... Havde du en god dag og en telefon fuld af hilsener? Jamen, jeg, jeg, jeg vil sige, at jamen, de er godt nok stadigvæk sådan en lille smule overrasket, ydmygt, glade og alt det der. Og så meget opmærksomhed, jeg fik. Det, det, det kom sgu bag på mig, det må jeg sige. Men det var dejligt. Det er det jo. Lynge, jeg har altså tilladt mig at samle lidt hilsner ind til dig fra vores lyttere, vores seere, fra AB-fans. Og jeg spurgte i går derude til dem, der holder af at lytte til jer. Øh, om der var nogen, der havde nogle anekdoter eller minder om din tid øh, i AB eller uden for AB, og jeg er altså nødt til at hive et par af dem frem inden. <trykker> ja. Har du, øh, du Kleenex klar? Nej. <laughs> jeg er slet ikke. Det vil, jeg ikke lidt ved. Nej, det er godt. Det er jeg heller ikke. <trykker> Espen, Surballes, og var min mors chef, da han arbejdede i Socialforvaltningen. Den bedste chef hun havde, og et hjerte, der bankede for landets sårbare og mest udsatte. Det var jo før, de nåede i tid, så, har vi, så har vi Henrik Guldhammer, der siger, efter et sæsonkort arrangement ude på Hornevej i 90'erne, kørte Lønge to kammerater og jeg ind til gaden bagefter. Han synes ikke, vi skulle stå og fryse op ved busstoppestedet Han havde kun en anden passager i bilen, da han samlede os op børge og vi levede på det i overvis. Så øh, er det var, der en... det var godt, det ikke snakkede noget om, om vi tog med dem ind i byen. Det, ej, det jeg synes jeg gav sig selv, Lykke. Fordi, det er så godt, har... Vi har stoppet, <laughs> godt, vi har fået at stoppe det der i Norgeland. Ja, ja, der, er ja. Lidt, der er lidt øde i gaden. Så er der mails her, der siger til de europæiske kampe på udbane mod både Kavnas og i Genu som mod Sampdoria han for at betale billetter for alle AB'er i udebaneafsnittet. Det var gavmildt, øh, løgne Og en, der, der er en, der følger op her og siger, efter 3 sejr... Ude i Vilnius er vi en god håndfuld fans med i omklædningsrummet til fejring med, bajerne, med bajer med spillerne. Aftalen med Lønge bliver, at han lige sender nogle kamptrøjer efterfølgende. Manden holdt sit ord til Lykke med de 70. Lønge, du har godt nok også været god til fanplejen, kan jeg se på det hele? Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke bare, at vi skal godt sige det ved eller at 12. betyder meget, og vores fans betyder meget. Jeg synes, vi skal, vi skal vise det, når vi har muligheden for det. Og... Øh, og vi har jo som alle mulige andre klubber jo en god og stor og fast øh, fanskare. Og de har altid betydet noget for mig, fordi øh, de bakker jo op omkring øh, klubben, uanset hvordan det går næsten. Og nu nogle af de hilsner, der kommer her, de repræsenterer også nogle af de kavne, altså nogle af de andre steder hen for at se og spille. Og der er vi nødt til at sige, der er vi ikke flere tusind tilskuere med. Så vi bemærker jo dem, der er der, og hvorfor skulle vi ikke øh, minde dem om, at vi ved, at de er der? Men øh, Nils Christian, jeg tænker også, til det vidner om en sportsdirektør med noget øh, menneskeligt format her. Jamen, øh, helt bestemt. Han har jo altid været en, øh, en, en øh, meget venlig mand. Øh, og det har han jo også udnyttet kynisk i sit øh, sportsdirektørarbejde. Fordi den der, bag den der venlige, øh, venlighed og imodekommenhed, øh, der er der jo en forretningsmand. <laughs> Så når der kommer til stykket, man ikke kan køre om hjørnerne, og der skal man jo bare vide, at skinnet bedrager jo altså også en gang imellem. Ikke? <laughs> Og sådan skal det være. Det er helt, som det skal være. En vi forklæder. Løkke jeg har lige et par stykker mere, som jeg synes måske indrammer meget godt, ikke bare sportsdirektøren, men også mennesket af Jakobsen, Jeg ved ikke, om du kan tåle lidt flere? <laughs> jeg synes, øh... at er ved at blive på køle <laughs> Ulla Essendrop, som jo er tv og med baggrund i Aalborg Eller med en fortid i Aalborg Skriver, da han efter fejring af mesterskabet i 99 Var kommet hjem ud på de små timer Var han så sulten, at han spiste to frosne pølser fra fryseren, har han fortalt <laughs> Jeg vil egentlig det en anden i og så er der Jens Fred Rasmussen der skriver, hvis vi går videre, og det er et citat, hvis vi går videre mod som dør så stopper jeg med at ryge, og så kommer der en kunstpause. Jeg skal bare lige have fredagen til at ryge af på. <laughs> og den bliver fuldt op, og du skal nok få lov til at svare, at den bliver fuldt op af en anden tidligere øh, praktiserende sportsjournalist, Jakob Stalin, som skriver, at jeg, øh, det er også et citat, jeg var egentlig holdt op med at ryge, det gik ok, men så sker, sker der det, at David Nielsen klapper Allan Gårde ned til træning, jeg gik direkte ned på tanken og købte 20 Prince Light. <laughs> Hvor mange gange er du egentlig stoppet og startet med at øh, ryge de der små. i prøv... din karriere? Det er så... Øh forsøger at tabe mig, det, det, ikke, det er nok 25-50 gange for her. Men jeg stoppede jo for to og halv år siden, eller godt og vel to og halv år siden, og jeg er ikke øjen siden. Så nu er jeg stoppet. Og det var vægten, det med at se på en anden dag. Det var sportsdirektørjobbet, der holdt dig fast i rygningen, åbenbart. Ja, nej, det, ikke, det var det var. Det, det ville være en dårlig undskyldning. Og så de sidste lyngde. Der har jeg Morten Krone sejrspøl. Øh, også tidligere øh, BT-journalist, øh, det var han i hvert fald den gang, da han, øh, for, da han fik denne her anekdote i, H, i hus. Jeg, jeg havde hørt, at AB ville købe Kenneth Emil Petersen, så jeg ringede til lønge, der trak på det og endte med at benægte. Fem minutter senere ringede telefonen, og det var lønge Jakobsen, der sagde, min mor har lært mig, at man ikke må lyve, den er god nok med kæp. Øh, jo, men, men, men den, der ligger lidt mere i den her, end, end, end hvad skal man sige, den enkelstående, og, det her kan Christian også uden tvivl ikke genkende det til, det er, at vi har aldrig har været vilde med, at vi er utide. Vi ringer op af nogle dygtige journalister, som har fundet ud af, at vi arbejder med et eller andet. Nu er kandemen nok ikke lige den der, måske vil have indflydelse på vores aktieudvikling. Men, men som børsel til at selskab. Måske, måske, måske. <laughs> men som først til selskab, der, der skal vi også passe på, men samtidig også noget med, at vi vil jo også gerne have sagen på plads, inden det bliver meldt ud. Men derfra og så til at, at lyve over for en journalist, synes jeg ikke, man kan være bekendt. Fordi der skal man også lige huske på, at journalisten har et arbejder, og her har Krone gjort et godt stykke arbejde, for nu er noget, som andre ikke har. Og hvis han var blevet sur på mig tre dage efter, når det gik op for ham det er, at han havde sandheden, og jeg øh, gjorde det sådan, at han ikke kunne komme frem med den historie, som, som han rettelig havde egentlig ret til at bringe ud. Så er det, at man kommer lige for ild til hjernen bagefter, så synes jeg, at, så man heller lige for den kastanje i ilden, og derfor så ringede jeg tilbage til ham og sagde, at øh, den er god nok. Men det synes jeg jo faktisk er en, hvad kan man sige, øh, det synes jeg faktisk næsten lidt overraskende, Christian, var det også et princip, du praktiserede, fordi at jeg har da trods alt en, for, en, en hvad kan man sige, fornemmelse af, at man ikke altid får sandheden, når man ringer øh, rundt med sådan nogle transferhistorier her? Nej, men nu er der heller ikke nogen, der er forpligtet til at rutte med sandheden. Altså, man har jo lov til at se ingen kommentarer. Øhm, jeg er jo enig med lønge, man kommer altså ikke nogen vegne med at, øh, at lyve, heller ikke over for journalister. Så man må hellere så sige, at det vil man ikke kommentere. Det jeg måske, hvis jeg nu skulle perspektivere det med et fint ord en lille smule, så vil jeg sige, at det er en gang imellem, synes journalister mangler både indsigt og respekt over for, at det er, når man sidder som lønge siger, i en børsnoteret virksomhed, så er virkeligheden jo blevet den at når man bringer rygter til tors på markedet, uanset om de er begrundet eller ej, øh, så er klubberne jo af hensyn til reglerne på fondsbørsen nødt til at øh, komme med nogle øh, kommentarer på det. Og øh, man tidligere, da man ikke var børsnoteret selskab, kunne sige, det har vi ikke nogen kommentarer til, fordi så gælder det både når rygter er sandt og når rygter er falsk, øh, så kan journalisterne ikke spore på, hvad man egentlig mener i stedet for, at man giver sig ud i en eller anden øh, tåget forklaring, som de hurtigt kan pille fra hinanden. Mm. Men det, jeg synes, der mangler her, det er jo, at fondspørgelsen, og det kan man have mange meninger om, men nu er det jo altså dem, der sætter reglerne, de kræver nu, at hvis der er rygter i et marked, så skal man enten verificere dem eller afkræfte dem. Og der må jeg så bare sige, der gør journalisterne jo altså så, selvom de laver deres arbejde, så synes jeg engang imellem, der mangler respekt for, om jeg så må sige, klubbernes og især deltid sportsdirektørenes arbejde. For det bliver jo ikke lettere at forhandle en aftale på plads, som måske stadigvæk står og hænger i luften, når den er ude i markedet. Og det gør altså arbejdet noget mere vanskeligt, end det var tidligere. Tidligere kunne man bare sige, at der er ingen kommentarer til, i dag skal man for så vidt forholde sig til selv de mest håbløse forlydende, og nogle gange skal man forholde sig til noget, der virkelig er kød på. Og det gør i virkeligheden heller ikke kommunikationen bedre mellem klubber og journalister. Så et eller andet sted trænger man nok lige til at... Øh så op i, hvad der er fornuftigt og rimeligt i forhold til en anden, så man får et fornuftigt samarbejde. Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, at det jo er sådan i... Sådan er kulturen jo i Danmark, men, men at i andre lande er de jo noget mere åbenmundet omkring uh, sådan noget som transfers, altså i, i, hos vores nordiske kollegaer uh, i Sverige og Norge, ser man jo, eller hører man jo sådan flere uh, officielle klubfolk, der, der fortæller uh, noget undervejs i en transfer og ikke først venter til til der er en gøn deal, og blikket er tørt på papiret. Så, så hvordan Lå. kan det så være? Jamen, det jo, jamen, hvis jeg lige må svare på det kort først, så vil jeg sige, jamen det er jo noget at gøre med, for det første er de klubber ikke på, på fondspørgelsen, for det andet er det klubber, der har en interesse i at uh, gøre deres spillere uh, mere værd, ved at fortælle, at både den ene og den anden og den tredje klub er interesseret i det. For det tredje er der jo kommet det her agentvæsen ind i det, vi har været omkring det, hvor agenter jo både bruger og misbruger pressen til at markedsføre øh, deres spillere. Og, og det vil sige, der bliver plantet øh, rygter, øh, hvor jeg mange af dem er frit i luften i markedet. Og det er altså desværre meget vanskeligt at håndtere, øh, når man skal forholde sig til det, eller er tvunget til at forholde sig til det på grund af fondspørgtsregler. Øh, og det gør jo altså, at man en gang imellem jo heller ikke kan sige noget, som andre klubber kan øh, på et tidligere tidspunkt. Jeg siger, øh, det er ikke, fordi jeg beklager mig over det. Jeg fortæller bare, at sådan er de faktiske forhold i fodboldindustrien for en børsnoteret selskab. Var og det er også din pointe, Lyng? Den ligger mig op af det, fordi øh, man har som klub og som øh, sportschef en strategi øh, omkring, hvad er det, man fortæller, hvornår fortæller man det, hvordan fortæller man det. Og øh, den Christen er lidt inde på det. Der er jo også nogen, som, hvis de bliver presset i forhold til, at der sker heller ikke noget i den klub på transformarkedet osv. Så, så, så kan man godt have en interesse til, at der er en 3-4 historie, der smutter ud, uagtet De ikke er så, så langt af vejen, eller måske overhovedet bliver til noget. Nogen har jo indimellem, indimellem kommet noget historie ud, at man har kontaktet den og den klub omkring den og den spiller, hvor man tænker ja, det er da meget godt, hvordan skulle det nogensinde kunne lade sig gøre, at den spiller skulle gå til X klub og så videre. Og derfor kan vi selvfølgelig hen ad vejen have forskellige strategier, men, men for mig har det altid været vigtigt, at vi ligesom er kendt i en klub omkring måden, vi gør det på. Hvis, hvis man siger, at øh, der er ingen kommentar til, og I ved godt, at vi har ingen kommentar før at, at sagerne de lukker, så har man det billede, og det skal man så holde fast i uagte, at der kan være en periode, hvor en anden strategi egentlig passer, en som sportsdirektør bedre. For ellers så bliver det så noget med, at journalister ikke kan finde ud af os, og at omgivelserne ikke kan finde ud af os. Og derfor er det bedst, hvis man kan slippe afsted med at holde fast i, at det er sådan, at, er, at vores strategi er. Og jeg siger ikke, at jeg har været rent, hvad det angår. Fordi jeg har også nogle gange været nødt til at gå en vej, eller forsvare noget. Jeg kan sige, bakker jeg en engang, og det er i forhold til det der børshaløj var nødt til at tage afsted dagen før vi egentlig øh, skulle, øh, fordi der var begyndt at gå rygt om, at Frank Strændelig skulle til OB. Og den, den kunne vi simpelthen ikke håndtere, mm. øh, fordi det var, det var så usikkert og så øh, besværligt, og derfor så lukkede vi totalt ned. Det var det, var det vi kunne overskue på det tidspunkt, og, og, og, og gøre det rigtigt. Og vi fik også på det tidspunkt, som jeg husker det, en forespørgsel fra, øh, fra fondsbørsen hvem der egentlig i vi ÅB vidste, at vi var taget afsted og der skal du jo faktisk meddele, om din kone hun ved det altså hun vidste godt, at jeg var taget afsted men hun, skal jo egentlig, hun må ikke vide, hun må ikke vide, hvad jeg var taget afsted for, og hvor, nærmest hvor jeg var taget hen så det er bare for at sige, at nogle gange, så kan det godt ske, at det kommer til at virke som dårlige undskyldninger, det der med fondspørgsel men det er en reel ting, som vi skal være opmærksom på ikke når vi laver en forlængelse med en årige i spiller eller et eller andet, men når vi er derude, hvor det, det har en vis betydning. Men altså, jeg kan jo, vi, vi er jo meget enige, og vi, vi, vi, vi kender jo også udmærket pressens betingelser, og selvfølgelig er der en nyhedsjagt, og dygtige journalister skal selvfølgelig belønnes for at, at er gode og, og være gode kilder og være tæt på tingene. Det, jeg ligesom er i markedet for at sige, det er, at man må også så, være klar over, hvad det er for en, hvad er for en, en forretning, man, man bevæger sig ind i. Og hvis jeg skal give et, et meget godt eksempel, hvor vi også engang gang imellem måske kommer til at sige og gøre nogle ting, vi bagefter gerne vil have sagt på en anden måde, så kan jeg jo nævne, der Lønge og jeg blev enige om, at Michael Silberbauer skulle skifte fra Ødre til København. Og da den handel, den blev så ikke lækket før tid, men da den handel så kom frem, så er der, jeg kan ikke huske hvem det er, fordi det går jeg ikke at huske på, så bliver jeg konfronteret med, at jeg har overtrådt fondspørgsmålets regler. Fordi OB havde jo meddelt fondspørgsmålet, at de godt lige ville korrigere lidt i deres forventninger og regnskab og alt andet, fordi de havde solgt Michael Silbermager til FC København. Men FC København havde ikke meddelt fondspørgsmålet noget. Og så må jeg jo sige, nu har jeg jo nogle gange for vane at, at sige tingene meget kort og klart, i stedet for måske en lang uddybende forklaring. Og det kan godt, jeg ved, det kom til at støde nogle OB'er for en del, da jeg sagde, men det er rent faktisk sådan, at den handel påvirker måske OB's regnskab, så de skal lave indberetninger til fondsfølsen, men det påvirker ikke efter Københavns regnskab. Og det var der jo nu nogle OB'er, der tog meget ilde op. Ja. Det er jo en kendskærning, at det var sådan. Øh, og, øh, men altså, det er jo bare det, at vi kan jo ikke tåle at blive anklaget sig for at have gjort nogle forkerte ting over for Fondsbjørn, så bliver man bare nødt til at komme med sådan noget. Og det er jo et lille, sjovt eksempel på, at det ikke altid er journalister er så kloge, som de som på udgangspunkt giver så ud for Mette Cornelius. Jeg skulle til at sige, men så er, er der, der til gengæld er. også os, der, der, er, er. Ja, der er det. Er er. Ja, det er <laughs> og tak fordi, at jeg lige trods alt blev benådet der. Øh, Lyngi, jeg har lige den sidste en, som jeg synes er ret sjov. Øh, fra, og det viser at det var tre forskellige, der måtte supplere hinanden. Fordi det er åbenbart en, der ligesom er kommet lidt bredt ud, og som folk husker, som meget lidt sjov. Så prøv lige at høre øh, denne her. Anedote, det er Henning Andersen, der bringer den til tors i går, som skriver Transfer Deadline Podcast for nogle år siden hos DR. Løgne kommer igennem på telefonen for får spørgsmålet. Når kommer der til at ske mere i transfervinduet i ÅB, Lyngge Jacobsen? Lyngge Jacobsen svarer, det er helt dødt. Jeg er lige ved at se en krimi. Så, så er der Anders Bøh, som, som, som kan tilføje, at du fortæller, det er Johan Falk, der har noget bøvl med nogle våbenhandlere. Øh, og øh, da der du så <laughs> da du så efter 10 minutter snak med Henrik Fallesen, som øh, vist, øh, var bestyret øh, den her podcast øh udbrød du for fanden nu har jeg misset hvem morderen var så du var åbenbart så øh, dybt optaget af at jeg fortælle om en øh, færing hvis havde hentet på øh, fri transfer eller noget i den stil så øh, så du misset plottet i din i din krimi. Øhm, er det normalt, Niels Christian, at være så, hvad kan man sige, som sportsdirektør, som, som Lønge Jacobsen har formået at være hos både journalister, øh, fans, øh, spillere og hvem der nu er kommet forbi hans vej? men det tror jeg faktisk, øh, de fleste er, når der kommer til stykket. Altså, vi har jo alle sammen været vores, øh, hvad kan man sige, image. Øh, og det kan være rigtigt, eller det kan være forkert, men jeg må da sige, også for mit eget vedkommende, nu skal jeg ikke... Øh, jeg har da masser af gode relationer til, til masser af journalister, både fra, fra fortiden og nutiden. Øhm, I virkeligheden var det jo sådan, i gamle dage var det også lettere at omgå journalister. Dengang havde man jo i omklædningsrummet, man havde den tæt på. Øh, det er blevet en anden virkelighed i dag, og, og det kan man på nogle punkter godt begreje, fordi øh, jeg synes jo, at den der nærhed gjorde også, at man i højere grad forstod hinandens præmisser og de arbejdsvilkår, man havde men det nytter jo heller ikke noget af, at det bliver en krig. Altså pressen har jo brug for, for nyhederne har brug for at være tæt på, og vi har selvfølgelig også brug for, øh, som klubber, øh, medieomtale og, og gode relationer øh, til pressen. Så det er jo en del af arbejdet, men omvendt har jeg altid haft det sådan, at øh, hvis der er nogen, der prøver at tage om på mig, øh, så får de det at vide, fordi det gør man kun én gang med mig, og det tror jeg godt, der er nogle eksempler på. Det, det har jeg heldigvis aldrig fået at vide, at altså, ja, <laughs> Hvad er det for noget med at sidde og sige krimi i slutningen i transfervinduet? Det lyder da alligevel <laughs> tilbagelænet. Jo, men hvis ikke jeg har gang i noget, eller så <laughs> jeg vente på noget, så kunne jeg lige så godt se uh, Johan Falk. Jeg tror, det er Johan, han hedder til fornår. Ja, det står der her i hvert fald. <laughs> og sådan der rigtig, så er det der sådan set skide irriterende, når man har siddet en time og 20 minutter, og så skal sidde og lige snakke med en journalist, og så bare finde ud af, hvordan sluttet <laughs> Men jeg, jeg kan ikke lige huske nøjagtigt den, så, Ej, det er også man, man, man garanterer jo, den er jo garanteret jo, for ellers så bringer de den heller ikke til tors. Der var i hvert fald tre forskellige, der kunne hjælpe hinanden. Men det, den, også, den det er vel også udtryk for, at øh, den der dramatik, som jeg ofte kommer ind omkring den der sidste dag, eller de to sidste dage i transfer -vindue. Det er jo ikke alle vinduer, hvor dramatikken den er så høj, at man sidder der og, og, og skal gøre noget inden kl. 23, 23, 23 eller eller andet. Jeg har prøvet nogle gange, og det har jeg jo fortalt historier om, hvor det sådan virkelig spiser til, men ofte så er tingene jo klaret nogen tid før. Lykke til sidst. Og så skal vi nok lade dine fødselsdage som nogenlunde ligge ja, i hvert fald. Ja. Holder du egentlig altid, hvad du lover, skal I høre dig? Jeg ved ikke, om jeg kan sige 100%, men jeg forsøger altid at gøre. Nå, det er gør fordi, at jeg har nogle af dine tidligere spillere, der efterlyser øh, noget, du har lovet dem. Dengang øh, de tog til øh, Old Trafford for at spille mod Manchester United, der lovede du at flyve hjem, hvis de fik point over. Det mener de ikke, de har set. Nej, jeg kom desværre også gang til at sige, at hvis du bliver dansk mester, så ville jeg krave nøgen op på tyren. Og det kommer jeg heller aldrig til at gøre. Så de har et par ting til gode, men altså, jeg er heller ikke står af endnu, så dem ved, <laughs> nej, nej, nej. ved, om det sker. Glæder vi til at se på din 71 års. -års, -års, -års, -års. <laughs> jeg, kan faktisk, jeg kan faktisk huske, den gang, der stod jeg ved siden af på Kurt, der blev interviewet, og journalisten siger, at er I klar over at han har lov at fylde nøgen hjem, fordi I spillet uafgjort herovre. Og så sagde jeg, at så tager vi tog. <laughs> ja, det, det kan man måske. Nogen kan forstå det. Prøv at se grunden. Ja, det er jo ikke den eneste grund til, at vi har fladet her fremme i dag, øh, Lønja. Du havde et fødselsdag i går. Der er også landskamp i aften, og Danmark møder øh, Sverige i Brøndby. Og det er egentlig ikke så meget selve kampen, øh, jeg vil snakke med om. Men de omstændigheder, der har fyldt alt de seneste dage for vi må vel sige at denne her landskamp og vores landshold i det hele taget er ramt af corona -kaos. vores. Hvor, ja, hvad for nogle ord er I egentlig sat på den situation vores kære landstræner og landshold står i lige nu Jamen det er jo det er jo meget meget ubehageligt og meget meget kedelig situation og det er jo rigtigt som mange siger, hvorfor spiller man en kamp når, når begge hold er mere eller mindre og Danmark i særdeleshed stærkt afbrudsramt. Jamen, der er vi jo tilbage ved, ved de internationale forpligtelser, der er. fifa rangliste seedning senere i en VM-turnering, hvor kampene ligger inde. Og det er jo ikke sådan, at man bare kan flytte en landskamp, fordi der er øh, nogle vinduer, hvor landsholdet kan spille, og ellers er øh, det optaget af klubkampe. Øh, så det er en, øh, en, en meget ulykkelig situation. I det hele taget, må vi sige, vi har været inde på det tidligere, denne her situation med det her corona, det gælder både Superligaen, det gælder Champions League-kampene, det gælder landskampene, at det er slet ikke det samme, som det var en gang, Som Lyngen tidligt sagde i programmet, fansene betyder utrolig meget i stemningen på stadion. Det er en helt anden sport uden tilskuere. Og når det så er ordentligt købet, er sådan, at man knap nok ved, hvilke spillere der må spille, før de er blevet testet, inden de kommer på stadion. Og, og, og, og træneren skal sidde på et hotelværelse, altså måske med, med en mobiltelefon i øret, jamen så er det jo noget, hvor man kan sige, det er lige før, det ikke behøver blive vist i fjernsynet, ikke? Altså, Lykke, nu ved jeg, at du havde fødselsdag i går, så jeg vil bare lige opsummere situationen, fordi jeg, jeg vil sige, jeg var væk fra, fra nyhederne måske en 5-6 timer, og da jeg vendte tilbage, der kunne jeg næsten ikke følge med. Så situationen øh, er jo, at søndag var der syv landsholdsspillere, der bor i England, som, øh, som vi fik at vide, ikke må komme hjem, fordi England simpelthen ikke vil have dem ind i Danmark, som lige nu øh, står i den her coronasituation med alle de mink og alt, hvad der tilhører. til høre. Øhm, hvad hedder det? Ni nye øh, spillere blev så indkaldt. Tirsdag, altså i går, var der så en spiller, Robert Skov, og en behandler, som blev testet positivt. Det betød, at ni spillere og vores landstræner og hans assistent blev isoleret. Et hav af nye spillere blev så indkaldt. Øh, Lyngge, hvor stor er den sportslige værdi af aftens landskamp mod Sverige efterhånden? Jamen, den har den sportslige værdi, som alt har under den her coronakrise. Um, og det er, det, er ikke, det er ikke på samme niveau, som vi plejer at være. Og nu, nu strammer det sig ekstraordinært til omkring den landskamp her. Og nu har vi som tidligere her været inde på, at vi også skal være ærlige med at ordne ud osv. Og, og jeg har så altså også bare lyst til at sige, at jeg kan næsten ikke klare at se nogle fodboldspillere, som ikke kan få lov til at rejse hjem fra England og spille en landskamp når jeg samtidig lige halvanden minut før har set voksne, grædende mennesker, som har mistet deres livsværk, fordi nogle mængder er blevet smittet. Altså vi, vi, skal, vi skal virkelig passe på i fodboldens verden, og specielt måske den professionelle verden, at vi forholder os til den virkelighed, som raser ude i samfundet. Og hvis vi pylder over det her, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der synes, at deres sæsonkort det begynder at være lidt slidt, og så Fordi vi er nødt til at sige, lad os nu spille de kampe under de omstændigheder, som vi kan komme til. Der er virksomheder, som bløder derude. Der er folk, der ikke ved, hvor lang tid de har job, og så videre. Altså, der står livet på spil. Det, vi har stået på spil, det er, om vi vinder eller taber over Belgien. Og hvis jeg skal være helt ærlig, herre Jeremias, det fylder intet med mig i øjeblikket. Og jeg er fodboldmand. Vi er bare nødt til at sige, jeg må forholde mig til den virkelighed, vi er i. Og, og jamen jeg kan godt forstå, en smækkel, der synes, det er træls, at han ikke kan komme hjem og spille en landskamp. Men, men så må han sætte sig ind i, hvad det er, der har sig ude i verden. Og der står så store ting på spil i øjeblikket. Og jeg kan jo ikke gennemskue, om vi skal lukke det ene ned, at vi skal lukke det andet ned. Jeg er nødt til at læne mig op af dem, der er forstand på det, fordi det her det er for indviklet. Til at jeg kan, jeg kan se, hvordan jeg synes, det skal være. Men fodbold spiller vi på det niveau, vi kan spille fodbold nu, og kommer vi på anden klasse i en kamp i Belgien og taber 5-0. Det er skide ærgerligt, og det kan også komme til at irritere mig på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil bare sige, jeg bruger ikke to minutter af min nærdesøvn til at spekulere over det er godt at høre, for den har vi alle sammen brug for, den nattesøvn der, øh, lønge. Men Nils Christian, øh, Christian, hvis vi skal kigge sådan lidt konstruktivt, fordi den kamp i aften er jo, kan man sige, det er en venskabskamp. Øh, den kamp på søndag mod Island i Parken, og den kamp om understand om i Belgien, mod øh, der er jo nogle pointe på spil, selvom de ikke står, altså det står falder selvfølgelig ikke med, vi kommer til en slutrunde, men der er alligevel nogle øh, vigtige pointe øh, på spil for Danmark. Øh, Danmark har jo mulighed for øh, formentlig at rykke, øh, rykke kampen mod Island øh, ud af landet. Øh, der er jo nogle nabolande, hvor man måske kunne, øh, kunne få en eller anden aftale, nogle stadioner der står ledige. Øh, og dermed vil man kunne få de der øh, spillere fra England, der er i hvert fald tre, der vil gå direkte i i Michael Højbjerg og øh, Andreas Christensen, øh, dem vil man kunne få hjem. Øh, bør man gøre det, eller, øh, eller hvor står du henne i øh, den her? Jamen, jeg vil, jeg vil sige, øh, den kamp mod Sverige, hvis vi tager den først, øh, øh, det er måske ikke den største hovedpine, det er jo en træningskamp, og så spiller man med nogle andre spillere, og så får man set dem i aktion, og så kan man perspektivere lidt på det. Altså, så er det jo heller ikke værre. Landsholdet er jo rimelig godt sammenspillet. Der er en stamme af spillere, og fordi de ikke er med i en landskamp eller to, øh, det rykker jo ikke ved det. Øh, så er der Islandskampen. Ja, måske kan den spilles i Malmø, eller eller Göteborg eller hvad ved jeg. Øh, det kan da godt være, at det, du vælger det, eller også så siger man bare, okay, det spiller vi så. Man er heldigvis i en situation, hvor selvfølgelig vil man gerne vinde den kamp med hensyn til den der bulge, men mm. øh, jeg er enig med Lønge, Det er jo ikke verdens største undergang, det her. Jeg vil dog lige sige en ting til Lønge, det er, jeg har ikke meget forstand på minkavl. Jeg synes selvfølgelig, det, det, det er forfærdeligt, det der. Og jeg ved, hvor problematisk det er i Norgeland. Altså, jeg har selv en familie deroppe, der måtte måttet flytte postadresse, for at, øh, og det skal glæde sig over, de har nødt til at flytte postadresse, Øhm, for at drengene kan blive ved med at have deres træning i OB øh, og der kunne OB selvfølgelig godt lige prøve at komme op på dupperne og hjælpe lidt, det er jo ikke kun familiens problem i den her sammenhæng, men der, der sidder de jo deroppe og sover lidt i timen den, den skal jeg lade gå videre fodbold er jo uh, fodbold er jo også Superliga-fodbold er jo også forretning og uh, der bør vi måske lige sige, at de danske klubber og det gælder jo alle Superliga-klubber de lider jo folklig under det her, og har gjort det siden marts måned. Øh, og deres forretningsmodel hænger jo ikke sammen, når der ikke kan komme nogen tilskuer. Øh, sponsorerne er i tvivl om, hvorvidt de skal forlænge, hvor længe, hvor længe var det her. Usikkerheden øh, har jo forplantet sig, øh, og, og sidder dybt i det hele. Og vi går jo frem til nu en julepause, hvor vi stadigvæk ikke ved, hvad der skal ske i næste sæson. Så man har altså en branche her, der truer på sit levebrød, i lige så høj grad, som minkavlerne er. Og... Øh, der synes jeg måske nok, hvis Lyngen ikke vil sige noget om øh, regler og øh, myndigheder, så vil jeg gerne sige, jeg synes måske nok, at, øh, at øh, der mangler lidt stillingtagen på en lidt anden måde fra, fra myndighed og regeringsside side øh, over for, for det her. Det gælder jo øvrigt også andre kultur- og øh, øh, dele af underholdningsbranchen. Øh, det er ligesom om, at det er øh, det, det ved man skulle ikke rigtigt. Men altså, det er klart, at minkavl, Det har virkelig flyttet. Også fordi regeringen har nodset i det, som det hedder på moderne dansk. Det siger jo lidt om den håndtering hele vejen igennem. Den er ikke imponerende. Hvis vi som sportsdirektør havde ageret på den måde, så var vi blevet sad over ved kasse 1 på meget kort tid. Prøv at den sidste der er, der, er det lettere, der er det meget lettere at være politik. Jeg skal lige hilse at sige at spørgsmålet det var ind omkring landsholdet. Nå no, ja. Yeah. <laughs> det var ikke ind omkring Superligaen og dagligdagen <laughs> i dansk fodbold. Det var et spørgsmål om, om tre landskampe, der skal spilles nu, var den en ene og træningskamp. Det er korrekt. Og så lad mig stille det sidste spørgsmål i den forbindelse, fordi øh, nu er det jo ikke kun et spørgsmål om, at der er corona i Danmark, og derfor, at de engelske spillere ikke vil komme til Danmark. Nu har vi jo også en landsholdstrupp, der er corona i. Og hvor flere i isolation ville I som sportsdirektør tøve med, når nu der bliver indkaldt flere og flere spillere, med at sende jeres spillere ind i en landsholdslejr, hvor de risikerer at komme hjem med corona? Nej, det, vil jeg, det vil jeg ikke tøve med, fordi igen forlader jeg mig på, at, at de, der har ansvar for spillerne, landsholdet og DBU, at de tager sådan ordentligt af det, og får testet alt det, der skal testes, så holder dem isoleret osv. Så, så, så det må vi gå ud fra, at de, de kan håndtere på, på rette vis. Fordi deres interesse er jo også at sige, at spilleren de kan spille, og der ikke går mere kage i det, end, end der er gjort nu. Og når I siger kage, så er de ikke lige mener, der har skylden, men så der går flere problemer i det, end der er nu. Så det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sætte spørgsmål ved. Fordi det er det samme, som og, og nogen nogle gange også har syntes, det er også, at med de der landsholdsspillere, de kommer hjem skadet, eller de gør dit eller der, Men vi alle sammen vil også gerne have dem med. Men Christian, man har jo ikke brug for, at ens kommer hjem med corona til de næste vigtige kampe. Nej, men igen, uden at være ekspert i spredning af virus, så vil jeg nok sige, at mange af de foranstaltninger, der er omkring både superliga og omkring landsholdet, går jeg ud fra det er jo, at der er regelmæssig testning, og at man er meget opmærksom på, om jeg så må sige, at holde det, der vel populært hedder en boble. Mm. Øh, at der så kommer spillere, som enten har været i berøring med, med, med, med familie eller venner, øh, på en eller anden måde, eller øh, jeg ved ikke, om de er blevet smittet oppe på, øh, på hotellet, af <laughs> nogle andre gæster. Øh, og det er selvfølgelig øh, frygtelig uheldigt, men jeg tror ikke, jeg tror risikoen er der langt mindre, i sådan nogle øh, samlinger og, og sammenhæng, end der er, ved at spillerne til daglig går rundt og handler i, i supermarkeder og, og hvor de nu ellers går rundt. Mm -hmm. Det er jo noget, noget, noget, noget skræk noget og vi må håbe at vi på en eller anden måde får håndteret det på, på bedste vis. Godt. Så lad os lade det øh, ligge nu fordi jeg synes måske, at det er øh, tid til, at vi lige øh, gør status over denne her Superliga. Nu har vi nævnt dem nogle gange, Superligaen. Øh, det er jo der, vi har vores levebrød på en eller anden måde. Øh, I hvert fald vores store interesse. Øhm, og øh, Superligaen er gået på landsholdspause igen. Det betyder, altså, at der er spillet de her otte kampe. Og det kunne måske være der, vi kunne slå den der stregn, Christian, som du snakkede om i starten af den her udsendelsesrække, hvor vi kan sådan fornemme nogle tendenser. Øh, Lønge, lad mig lige starte med at spørge dig, hvad sprang i øjnene på dig i den runde, der lige har øh, været i weekenden? Jamen, vi kan sige på positiv listen, det var, at øh, Sønderjyske, de har fortsat, De er jo stadigvæk øh, toppen. Øh, Vejle ligner også hold, som øh, mener, at de gerne vil øh, være oppe i top 6. Og så kan vi sige på negativ listen, der var selvfølgelig FCK's øh, præstation, ikke selvfølgelig, men det var FCK's præstation, som jo sige flade voldsomt ud i den kamp i Midtjylland. Jeg har set mig hen til, men jeg tror, det er sådan en virkelig festfyrværkeri. Og det blev det vel kun i den ene ende af banen. Jeg ved godt også, at, at FCK bliver 10 mand og så videre. Men jeg, jeg, jeg, jeg synes, FCK sender signaler om, at de er ikke, hvor de skal være øh, endnu. Og jeg tænker også på, at det der med, at Jesper to, og Jesper, eller altså, hvad hedder han? Jes To. Yes. Yes, to skal jeg komme ind og få den på guldspor igen? Jeg tror, at de skal sad lidt om og sige, at han skal få den på spor igen. Altså det der med at blive stresset over, at man nu har været her de op 6 point, 7 point op til, til førstepladsen. At hvis det hele tiden skal handle om, at vi skal op og være nummer et, vi skal op og være nummer 1 osv., ja, så bliver én kamp ikke længere så vigtig, fordi så er der stadigvæk et stort hul deroppe, og hvis nu de andre vinder, så er der stadigvæk syv point. Jeg tror, at hvis jeg var i FCK's sko lige nu, og, og, og sådan havde ansvar for, at der skulle ske, så handler det bare om at få det hold på, på banen igen, øh, sådan at de gode spillere, de har, de kommer til at præstere. Fordi jeg, jeg, hvis man tror, at dygtige og også ordinerede spillere, de ikke kan få feber, og mistro på sig selv, så kan vi i hvert fald se det på FCKs hold, at der er nogle af de spillere, som vi synes er nogle af de bedste i ligan, som ikke præsterer godt i øjeblikket. Der er nogen, som jeg synes næsten er faldet lidt fra. Så jeg synes, at jeres op's opgave lige nu, det bliver at få samlet det her hold. Fischer, som jo altid har været en af de spillere, jeg har sat mest pris på i ligaen, jeg synes, han har klædt liggen utrolig godt. Han det kan også give det lidt brutalt sagt, man flipper ud i øjeblikket. Og han, han præsterer ikke, som han skal som fodboldspiller. Det er som om, han har så meget andet, han gerne vil, vil bevise. Og det er han alt, alt for dygtig fodboldspiller til. Så der synes jeg arbejdet det er for to. Og så kan de begynde at kigge om fem, seks kampe, hvis de går ind og vinder tager fire i rap. Og så vil de begynde at snakke om det igen. Jeg synes, jeg synes, det der guldspor, det synes man skal smide væk lige nu. Og så gør det, så mange mindre klubber i Danmark har gjort så mange gange. Vi tager én kamp ad gangen, og så ser vi, hvor vi lander hen man kan sige, at det havde vel også været øh, meget overraskende, hvis øh, Jes Torp øh, havde vendt det hele på en uge og gået over og øh, banket Midtjylland 3-0 med Niels Christian. Det er altså 9. nederlag i streg i Herning. Det er jo overviset, en FCK har vundet derovre. Øh, hvad, er det, der, hvad er det, der er sket, som du mm, Jamen Jeg vil først lige sige, at øh, jeg er jo enig med, med, med det, Lønge siger. Øh, der er noget af den retorik, der er kommet ikke mindst fra ledelsens side, men måske nok lige skulle øh, vende skroren en gang mere. Øh, fordi det er, jo, det er jo tydeligt for en vejr, at øh, spillet både øh, kollektivt og individuelt øh, slet ikke er på det niveau, øh, hvor, man, hvor man gerne vil have det. Det kan vi godt blive enige om. Og så må man jo, og det er jo det, man selvfølgelig håber med, med nye træner, så må man jo håbe, at det øh, langsomt men sikkert øh, bliver vendt. Øh, der er klart, som Løgne siger, spillere, der, der underpresterer, men øh, kollektivitet ligner øh, jo holdet jo slet ikke øh, hverken den måde, FCK kan spille på øh, og bør spille på. Så, så der, er der, der er der meget at lave. Det falder meget fra hinanden. Nu nævner Lønge enkelte spillere, og det er jo rigtigt, at der er jo altså centrale spillere, som har underpresteret, og så er der spillere, som måske er fejlkastet af forskellige art, så der, øh, der er jo et oprydningsarbejde også. Og inden man er, har ligesom har fået det er sat i gang, så tror jeg også, at man skal afholde sig fra at melde ud, hvorhenne man vil være i stilling. De siger sig selv, at FC København er defineret som et tophold i Danmark, og skal også være det. Og så skal man selvfølgelig kunne præstere efter. men det kommer jo ikke af sig selv. Når man ser den kamp mod Midtjylland, så er der jo alt, alt, alt, alt for mange spillere. Man kan tale om, at man mangler af den ene eller den anden før kamp, der kunne have pyntet på holdet. Men altså dem, man stiller på banen, Uh, Kun man godt forvente, at uh, der var nogen derinde. De har trods alt spillet en del Superliga-kampe, nogle af dem, og jeg kan ikke se en eneste, der tager, om jeg så sige, de er genstokken og siger lige et øjeblik, uh, nu stiller du dig der, og du stiller dig der, og jeg stiller mig her, og du derhen. du holder øret din kæft og gør, hvad der bliver sagt. At der mangler simpelthen ledelse uh, på banen, og det er jo ikke bare noget, der foregår ved at træneren står ude ved sidelinne. Der er sådan nogle spillere derinde, og det sejler jo fuldstændigt, altså... Uh, man undrer sig jo, at ja, jeg skal afholde mig fra at nævne navnen, fordi så det, det blev et meget langt indlæg. Så. Men det der med, at man taber over... Nu vil jeg godt lige sige, at al respekt og også til, til Midtjylland. Jeg lige ved at sige, at hvis de spillede sådan i Champions League, så havde de måske fået nogle point, fordi det var jo en målrettet og dedikeret indsats, hvor de vandt både førstebolden og andenbolden i duellerne, og samtidig formåede at sætte spillet op. Måske på en lidt billig baggrund, men i hvert tilfælde på en meget overbevisende måde, og leveret en meget, meget fin præstation, og der skal ikke tages noget fra dem, det er et svært sted at spille. Øhm, men omvendt vil jeg også sige, at der er jo mange, mange hold, der har, om jeg så må sige, fået nogle baner, de lige pludselig ikke kan, kan, kan få point på. Øhm, så på et eller andet tidspunkt, så skal man nok forvente det der. Øhm, så, så i sig selv er nederlaget jo ikke et problem, det er måden, nederlaget sker på, som understreger, hvad det er for en spillemæssig forfatning, desværre ikke særlig god, som Eskø København er i for nærværende. Nej, og hvad, når I nu sidder og ser med den erfaring, I har øh, fra utroligt mange år, øh, både inde i øh, en klub, men selvfølgelig også som jagttager af fodbold, altså hvor, hvor lang tid Kommer der til at gå, før, det her, før vi kan forvente, at det her FC København-hold er på om, omgangshøjde? Altså er, det, er det først efter en vinterpause, hvor I Storup ligesom har haft holdet, øh, uden at de skulle i kamp uge for uge? Eller, eller hvad forventer I ud fra det, så i, i øh, nu, skal, nu skal FC København jo dels møde øh, et par bundhold, og så skal de møde det absolut tophold øh, i den resterende del af første runde. Og det starter vel allerede på hjemmebænden mod Randers øh, efterlandskamppausen. Øh, øh, der er man jo nu i den situation, at der skal man her point. Øh, for ellers ligger man til en nedrykning, og så kan det blive ganske svært efterhånden at komme i top 6, hvilket selvfølgelig øh, er øh, helt i hegnet. Øh, men bare lige for at følge op på det, jeg sagde før, og Lyngge var også inde på det. Det, der ryster mig mest, det er, at basale fodboldfærdigheder, som man lærer på fjerde lille put, er man åbenbart ikke i stand til at udføre på et Superliga-hold. Det er jo ikke noget at gøre med, at man er verdensklassespiller, eller hvad man er. Men for eksempel er der nogle af de mål, der bliver scoret, hvor man kan se midtbansspillere, der ikke kan finde ud af at løbe tilbage. Man ser baks, der ikke kender begrebet opbakning. Det er altså klassiske fodboldfærdigheder, du lærer fra lillebudalderen, som man ikke er i stand til at udføre. Enten fordi man, ikke, man er snot forvirret, eller også fordi man ikke kan. Og det må give anledning til stor stor, stor betænkelighed hos trænerstaben, det må jeg sige. Hvad stiller man op med det, Løn? Altså, jeg, jeg har jo haft oplevelsen af, når det er vigtigt at vinde fodboldkampe. Sidste kamp inden landskampspause, det er altid et godt tidspunkt, at vinde en kamp på. Det så det er, alt, det er altid godt at vinde en kamp øh, sidste runde inden bestyrelsesmøde, Og så er det altid godt at vinde en kamp den aller sidst inden vi går på juleferie, fordi der står tekst til vi med den sidste resultat i tre måneder eller sådan en eller anden. Og her kan vi så sige at FCK, de skifter træner. Han i går så en gratis kamp mod Varta. Og jeg tror at det var her de skulle have vundet 10-0. Og det gjorde de ikke. De var 1-0. Og, ja, og så kom 2-1. 2-1 det her, så kommer man ud af den kamp med med noget der ligner ingenting, fordi det kunne deres øh, anden hold, KBs første hold måske også have gjort. Øhm, så spiller de i Midtjylland, synes jeg selv, de som kommer godt igennem en halv tid dernede, men derefter så kunne det lige så godt blive en 6-7-0. Og så er det rigtigt. Så har man en lang pause, landskampspause, til at komme ovenpå. Ovenpå med hvad? Man kan begynde at træne, man kan få nogle nye ting ind i holdet, som yes, han, Thorup han gerne vil have, og så, videre, og så videre, men den sidder stadigvæk i baghovedet. At de to kampe, vi har spillet, de op til pausen. Det har ikke været nogen råd. Og når Niels Christian, hvis jeg så skal drille ham lidt, siger, at så har vi to bundhold. To af bundholdene. Nej, to af de andre bundhold. Altså det er den holdning, FCK skal have nu. Vi er i bundhold, fordi vi ligger fjerde sidst hvis det er det, de gør. Og, og og det er, den, det er der, de, de er nødt til at skal ned og samle op, for at, at, at komme tilbage igen. Og så har jeg det også sådan, og det er spændt på at følge. Hvad er det for et udtryk, FCK har uden for banen? Nu har vi været vant til at have nogle mennesker, som fylder noget i terrænget, og som har nået på hjerte, og når de har nået på hjerte, hvis Kristen har selv været inde på det, og det er derfor, jeg altid har så stor pris for der, der bliver ikke lagt fingre imellem, det bliver sagt. Slutfinale. det Østergaard kunne jo også godt. Ståle. Det var jo heller ikke, det har jeg sagt før, han kom aldrig på tv eller andre steder for at blive likeable. Eller et eller andet. Han kom for at få snakket om det, det skulle være, og så få det over ham. Og det betyder ikke, at det altid var negativt. Det er ikke det, jeg siger, men det, det kom bare. Når jeg ser det nu, så er jeg stor med en helt anden type, jeg vil godt lide, yes og jeg synes, at han er en dygtig træner også i og øvrigt. Det har jeg også sagt før. Men når så jeg skal kigge på William Quist og andre, som TV nu begynder at zoome ind på, jeg ved ikke, hvem der er hvem i øjeblikket i FCK, og en bestyrelsesformand, som jeg måske heller ikke helt ved, hvor jeg har hen i forhold til, hvor er det han vil hen, og hvad er det for en sandhed, der er omkring FCK i øjeblikket? Jeg kan ikke finde ud af, at FCK FCK presser ganske gavalt økonomisk, fordi det er også en del af det billede, som er i øjeblikket. For hvis det er så, så kommer de snige ned af trappen fra direktionsgangen, og ned i en trænergruppe, og ned i en spillergruppe. Så jeg, jeg tror, at FCK har, har brug for virkelig at, at få samlet op med sig selv, men også få vi andre til at forstå, hvor de rent faktisk er henne. Og, jeg har sådan, og det kan også lige lyde underligt men jeg har lidt brug for at vide, hvor jeg har FCK henne, men for dansk fodboldskyld, fordi FCK har været lokomotiv øh, i Superligaen i flere år, som Brøndby har været det tidligere, og vi andre, vi får lov til at være det sådan tre kvart år, eller et eller andet. Og derfor er det vigtigt. Nu er det så Midtjylland, vi må sige, der i øjeblikket trækker, selvom de ikke er, er det endelige tophold lige nu. Så jeg synes, jeg, jeg, jeg er i hvert fald meget spændt på de der, den periode frem til jul, hvordan kommer den til at og se ud for FCK. Så, øh, men, men må jeg, ja, øh, øh, jeg vil ikke gå ind i, i, i det taget. Nej, ikke, skal og, og det skal jeg heller ikke, og det kan jeg heller ikke, og øh, vil heller ikke. Men jeg vil bare sige, at jeg har ikke sagt noget om, at øh, de modstandere, FCK skal møde i de kommende kampe, er nemme modstandere, tværtimod. Øh, det er helt enig med dig i. Jeg konstaterer bare, at jeg vil nærmere sige snart tværtimod, fordi i virkeligheden vil jeg måske hellere møde, Øh, nogle af de hold, der er allermest øh, øh, gang i, fordi så, så ved man, at man er op imod. Man skal bestemt ikke tro, at kampe mod Randers og Horsens og, og så slet ikke mod topholdet Sønderjyske, at, at det, det er nemme opgaver. Nej, tværtimod, fordi der skal man jo levere et stykke håndværk, og det er jo det, jeg efterlyser øh, med det, jeg sagde før, og det er, at øh, vi er ikke så meget efter øh, kunst og, og, og flotte detaljer. men bare se noget håndværk, og det er jo det, FC København skal vise, at det er et bundniveau, der er betydeligt højere end det, der er nu. Og så tilføje en ting mere. Jamen, det er rent faktisk matematisk bevist, at det der med, at man skifter træner. Man taler så meget om effekten af en trænerføring. Altså, det er jo en myte. Det eksisterer ikke. Øh, man kan altid håbe på, at en ny træner får en, en god start. Det giver altid lidt medvind. Øh, nu taber man øh, til en modstander, der er klart bedre på dagen, og det må man tage hjem og evaluere på. Øh, men man har rigeligt med egne opgaver, man skal klare. Den store udfordring er, at selv her i landskampausen er der ni spillere, der er væk til landskampopgaver her og der alle vegne. Så det der med at, at få for trænet og få truppen samlet og få for, fortalt, hvor David købte øllet og, og hvem der skal gøre hvad, det er altså noget, der må vente ja. Vi kommer forbi onsdag næste uge Og det er jo også de vilkår FC Gøbenhavn øh, træner og spiller under Det har de altid gjort Og det må man kunne håndtere Og det er de vilkår, jeg står bare, Og det er det, han skal få det bedste ud af Men altså, det er ikke så indviklet øh, Det starter med At øh, man, man fortæller En bak, hvordan man dækker op Og forhindrer indlæg øh, Fra baglinjen i stedet for at tillade den slags, og man lærer opbakning. Hvis ikke man kan det, så skal man finde nogle andre. Det kan godt være, at der er nogle stykker, der skal finde et andet sted at spille, så vidt jeg kan se. Der er i hvert fald rigelig baks at tage i trukken, ja, hvis det ja. endelig var. Lønge, hvis ikke, de har corona selvfølgelig. Lønge, til sidst skal jeg lige høre i forhold til det, du adresserede lige før, med at du savner, ligesom du... Ved nogen, der markante kan gå ud og måske tage lidt af stormen, eller hvad det er, de skal. I virkeligheden er det så, savner du så, at de får ansat den sportsdirektør, som stadig svæver lidt øh, ud i det uvisse, altså så der kommer en ind, måske en markant øh, personlighed ind, der kan tage noget af det der pres, øh, så Jes to kan få noget arbejdsbrug. Ja, det er det, det jo den mængde, jeg synes, der er vigtigt, fordi jeg synes ikke, øh, det er en god start, hvis øh, Jes skal til at stå frem og være model for det hele lad ham være model for det, der foregår på banen, og så hans og og så videre, og så lad andre, og det, det, jeg har sagt, det har vi jo ikke savnet tidligere, fordi der har der jo været nogen, der har markeret sig ret tydeligt, og, og, og så vi vist, hvor, ligesom, hvor de var hen og i øjeblikket, det, det, som jeg har været inde på, jeg, jeg ved det ikke rigtigt, og jeg kan ikke finde ud af, om når tv synes, at man skal zoome ind på William Krist så kan jeg ikke finde ud af, om det er, fordi William Christ, han nu har fået en væsentlig rolle i FCK, øh, så, så jeg, jeg jeg synes den del, den er, den er vigtig at få afklaret rigtig rigtig hurtigt sådan at hvis yes, han kan komme ind til den rolle, som jeg går ud fra, han skal have i FCK være det vi kalder normal træner og ikke have rolle. Det er det også. Øhm, prøv der er lige noget, vi skal vende, inden uh, tiden løber fra os omkring Superligaen, for det var jo det, der egentlig var. Det var den der streg, vi skulle prøve at slå. Uh, så, to, uh, så tog FCK uh, til den her. Uh, hvor mange af holdene i top 6, og nu skal jeg nok uh, hive stillingen op til igen. Hvor mange af holdene i den nuværende top 6 ender også i uh, top 6 og dermed i mesterskabslutspillet. i forlige stillingen her igen? Det er de grønne markeret, kan jeg hilse at sige. Altså Sønderjyske Midtjylland... Ja. <laughs> AGF, Brøndby, Vejle og A.B. i herr du tænker nok A.B. i hvert fald. Men hvor mange af de her vil også komme med i mesterskabsudspil? Jo, du, jeg, jeg, jeg vil gerne have, at man egentlig forlænger den grønne streg ned til og med nummer 9. Fordi så tror jeg, at du skal finde tre af de hold i, i den der top 9, som ikke kommer med. Uh, og jeg kan ikke sige, hvem der. er. Det synes jeg det bliver sådan noget halsløs gerning, og vi har jo også noget transfervindue, vi skal overstå en gang til januar, og hvad sker der der, og så videre. Så, så jeg vil sige, at, at jeg, jeg, synes, jeg synes, de tre nederst for svært ved at blande sig. Øh, fordi der er trods alt delt sig et støtte vej deroppe, altså andre skal trods alt hen syv point, og det synes jeg måske ikke, de helt har sendt signal om, at det kommer de til. Så jeg vil sige, hvis, hvis jeg kunne få lov til at slippe med at sætte stregen ned til og med FCK, <laughs> Og så siger så er der tre af dem deroppe, der falder ud. Og, og der vil det jo være meget, meget lettest i gamle dage at sige, så falder Sønderjyske og Vejle, og så måske Nordsjælland ud. Det er jo som en traditionel tænkning, når vi kigger på holden. Men det var så, i gamle dage. Yes, og så tror jeg slet ikke, det går. Altså, Niels Christian, det vil jeg jo kalde en heel -gradering. Det er vores ja, gode ven fra ja, Nordjylland lavet her. <laughs> det, er jo fordi, det er jo fordi, vi har jo ikke mere forstand på det, end alle de andre 6 millioner danskere, der kigger på det. Her. <laughs> uh, men men, men Lynger har jo ret så langt, at det er jo nok blandt de første ni, man skal finde de seks i slutspillet. Og så er det, man skal kigge på, er der nogen, der ligger uden for top seks i øjeblikket, der er kommet derop? Ja, Lynger har jo ret. Det kan alle tre klubber, Nordsjælland, OB og FC København. Og når man kigger op over stregen, så er der jo også sådan, at, øh, og Lyngge jeg havde jeg siger det, men selvfølgelig, OB har, har spillet godt, øh, men har også haft nogle snævere sejre. Man kan også bare kigge på målskoren. Øh, det samme med Vejle. Øh, de tillader også mange mål og gå ind. Øh, det har jeg København og OB så også gjort. Øh, og det er jo det, der øh, efter min mening kommer til at handle om, hvem øh, for, for, for tætnet øh, forsvaret, Hvem for øh, hentet de øh, nødvendige pointe i, i de afgørende kampe? Det er det, der var at hvem der kommer i top 6. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at øh, uanset at Vejle har haft en fantastisk start på sæsonen og spiller glimrende fodbold, så tror, jeg, øh, med det, øh, så tror jeg, det bliver lidt svært for dem øh, på den lange bane. De er kommet op med den entusiasme, som man kommer op med, når man har vundet første division. Øh, de spiller god fodbold, men... Øh, er truppen bred nok og, og, og, og, og dygtig nok, når øh, det begynder, karantænerne begynder at, at komme? Det gør det jo, når de gule kort summerer op, når, når skaderne kommer. Måske på enkelte af deres nøglespillere, kan de være uheldige med en skade. Det er tit sådan nogle små marginaler, der gør, om man øh, holder øh, kardensen eller ej. Så jeg, jeg vil jo sige, øh, mulighederne for, for både Nordsjælland, OBS og København for at komme frem, er selvfølgelig, at de selv vinder nogle kampe. Men det er jo også, at, at de hold, som man måske ikke på forhånd havde typet, det gælder også Sønderjyske, som har gjort det for forrygende og øvrigt, har, har vist sig at være et meget vanskeligt hold at manøvrere, holder, holder modstanderne fra, fra, fra, fra chancer øh, i mange kampe. Øh, de, de bliver svære at have med at gøre. Men skal vi så sætte dem ovenfra, så sige i hvert fald Midtjylland, AGF, Røndby og vel også A.B. vil være... Top 6-kandidater, og så har jeg jo allerede sagt, at selvom Sønderjyske fører nu, så skal de altså ikke være sikre, at det kommer til at handle meget om de næste par kampe, efter min opfattelse. Og jeg tager ikke noget for deres præstation, den er flot, men igen, kan man holde kadancen i de kampe, der kommer nu, banerne bliver dårligere, det er måske en fordel for Sønderjyske med al respekt. Men også er det også der, at flere skader kommer til spillerne, er truppen bred nok til at holde kadancen? Det er spørgsmålet. Men der vil altid en sæson være et eller to hold, der overrasker. Og i denne her sæson er der altså Vejle og Sønderjyske, og det har de gjort. Det er, det, det er fuldt fortjent. De ligger der, hvor de ligger nu, på baggrund af de kampe, de har spillet. Så ligger jeg det hoved på bloggen og siger, Sønderjyske, de kommer med i det slutspil. Så har en af os sagt det i hvert fald, ikke? De andre, så er jeg ja, heller ikke. Det er også et på. ud. <laughs> Nå, prøv at høre. Nu var vi jo sådan set lidt omkring det, så alligevel ikke bunden. Tror I allerede, vi har fundet nedrykkerne i Lyngby og Horsens? Det ser svært ud for dem. Det, det må vi sige. Og, altså to point efter efter otte runder. Det, det kommer virkelig til at gøre nas. Og, og de får for langt op lige pludselig, så Altså, vi er i hvert fald nødt til at sige, at de skal nok have 9 point, inden øh, vi går på juleferie, for at, at vi kan tro på, at, at de redder sig. Ja, nu er det jo sådan, øh, at den, den nye turneringsform, vi har i år øh, med kun 12 hold, der har vi jo så et, øh, et nedrykningsslutspil, der er lidt anderledes, end vi har haft tidligere. Men det Lynger har jo helt ret. Altså, hvis ikke man kan vinde nogle fodboldkampe, så er det nærmest svært i en øh, 3 at man må hellere vinde en kamp og, og, og tabe en kamp, så har man så selv tre point, end at, at, at, at tabe en og spille en uafgjort. Så har man altså kun 1 point, og det batter ikke rigtig noget, hvis man skal ad i tabellen. Så de skal vinde nogle fodboldkamp. Og det tænker og de jeg også, et, Ja, det ligger også en større pres på de her trænere, tænker jeg, at den nye struktur, ikke? Altså, sprogsdirektørerne skal have is i maven i forhold til, hvornår øh, den træner, hvornår man, hvor længe man tror på dem. Ja, men det er ikke så meget træneren. Det er klart, at når man også. Øh, men som vi sagde det før, øh, når, man, når man er enig i, i, i sportslig og, og resultatmæssig modgang, det tager også på spillertruppen. Det er ikke bare træneren, det tager på. Det tager også på spillertruppen. Øh, og der er det jo bare sådan, tophold, de har stort set aldrig nogen advarsler. De har stort set aldrig nogen karantæner. Øh, de har stort set ikke nogen skader. Øh, det er sådan noget mærkeligt noget. Så, hvorfor har de det der? det er også fordi, det, det, det flyder bedre for dem. Hvorimod nede i bunden, der synes man bare, at modgangen er der hele tiden. Konstant er der et eller andet, man løber ind i. Og det er jo også det der FC Københavns problem. Man kan jo ikke tåle for en mand udvist øh, i, i de kampe, man spiller. Øh, det, er simpelthen, øh, det er jo ikke noget, vi har været vant til overhovedet. FC København plejer at være en klub, der har færrest antal gule kort, fordi øh, man, har, man er på bolden, man spiller bolden, og det er de andre, der skal lave frisparken. Nu render man rundt og kommer for sent hele vejen og så får man øh, de gule kort imod sig, så får man øh, røde kort imod sig. Øh, Så det er en, en, en af forklaringerne på, at det bestemt ikke kører på banen. Til sidst, Lønge. Jeg skal lige have en anekdote fra dig. Der er så mange af dine gamle spillere, der har, der har tippet mig om denne her historie, og jeg kendte den egentlig godt, men jeg havde glemt den igen. Så du skal... Lige... <laughs> så du skal... <laughs> den er ikke så slem, du vedkommende... Nå, du må godt gætte, jeg kan se, hvor du er. Nej, begynder. nej, nej, nej, nej. Jeg sidder <laughs> bare bange for, hvad der kommer. <laughs> du skal lige, jeg kan sige, det er i hvert fald både Vyrts og Enevoldsen, Risgaard og Augustinusen, der har peget på det samme. Du skal lige den dengang din Mercedes blev sat til salg på den blå avis af en spiller. Jamen, så vi har altid haft, ikke altid, men op, jo, der er altid nogen, der som skal joke med et eller andet. Og jeg bliver ringet op på et tidspunkt, om, øh, jeg godt vidste, er, hvorfor har du sat den til salg i en blåavis? Og jeg ændte jo ikke en køl om, at min elskede Mercedes, der var sat den til salg. Men den blev altså også pillet af, inden jeg begyndte at komme under storm for, hvad den skulle koste. Men, øh, men der har altid, vi har altid haft nogen, der gode til at lave jokes. Jeg tror aldrig, jeg fandt ud af, hvem det var, der gjorde det. Nå, men det har jeg fundet af, Men hvor mange var det, der øh, nåede at ringe til dig, Lyn? Jeg ved ikke, der var, jeg tror, det var et par stykker. Nå, nå I, det, var så, nej, det var ikke. Mere. Og rigtig ikke været en meget god idé at den, for jo, jo. Jeg kan huske at Aarbring, som jeg havde en stor ny Mercedes. Han var op i Aalborg, og så kom han ind på mit kontor, og så siger han, du lynge, den Mercedes-stue, den skulle ved at se lidt træt ud. <laughs> så det kan godt ske, at den passede til den blå avis. <laughs> Nå, men solgt blev den i hvert fald ikke. Øh, aller øh, sidste ting. Åh, hvis jeg kan finde det, det er ikke sikkert, at jeg kan. Det er fordi, at jeg vil lige finde noget fra Ej, vil dig. Nej, du vil dig jo heller. Heller ikke flere. Nå, det jo selle ikke Det var pokkers, det var bare fordi, jeg havde simpelthen sådan et godt billede af dig. Øh, som jeg bare vil have dig til at forklare, hvor du sidder med nissehue på i et, øh, det kan du lige få her, i et øh, bingo-program. Oh, pokker er det? Oh, du jeg ved have... godt, det er ved at være jul. Du kunne faktisk have fået noget, der var endnu værre. Den unge mand til højre, det er jo, hvad hedder han, Skræm. Ja. Han har kørt bingo op i Aalborg til gavn for idrætslivet i SIFAs regi i mange, mange år. Og det er jo fantastisk, at noget, det kan blive så længe. Men det har det gjort, og med godt resultat. Og han har så brug for at få noget medværter en gang imellem. Og det var vel noget mere være en hver anden måned, eller hver halvanden måned eller et eller andet. Og jeg tror nok, jeg, bare, jeg, jeg skulle bare stå og åbne nummeret. Du ser lidt træt af ud. Men det var, det var faktisk en god sags tjeneste, jeg, jeg bare kan sige. Det, det, det må da være efter julefrokosten, det der ved. Der, der er noget <står> <synes du. står> Men jeg, jeg, jeg kan så sige, at der findes faktisk en video, hvor vi, hvor vi synger den her. Øh <står> jamen, det var, man, skram, skram, han kunne få til alt. <Sødder> den Hven skal jeg lige have fat i til næste gang Det vil jeg gerne høre <laughs> <laughs> nej det kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke at sige hvad den hedder du <laughs> det kan du på næste onsdag tror jeg det Lønge Jacobsen og øh, Christian Holmstrøm det har været en fornøjelse som altid jeg synes ikke vi skal starte med en ø, gammeldansk eller underbærk hver nej. eneste gang men jeg synes nu i ø, dagens anledning i gårsdagens anledning at det var på sin plads ja. tak tillykke for nu, ja. jeg vil bare sige til det går ikke ondt at blive 70. Man kan godt uh, klare det nogle år endnu. Og tak til jer to for jeres hilsen. God dag, Ida. Programmet blev præsenteret af d